Asumik on ees ja kilkab seis. ees. Üks hoora raime vedeleb mu jalge ees. Ja jumalaga neiu, ei ole ma su peiu, maailmas leidu teisi litsse miljon ei. jumalaga neiu, ei ole ma su peiu, maailmas leid teisi litsse miljon Kadakane kepp on palusam kui vits, Aga õpetaja tütar oli ofitseri ei Jäi jumalaga neiu, ei olema su peiu Maailmas leidub teis litsa ei jumalaga neiu, ei olema su peiu Maailmas leidub teis litsa miljon siia auru välja haas Õpetaja tüütar oma putsi iä jumala jumalaga neiu, ei ole masu peiu, maailmas ei teisi litsa miljoni. ei jumalaga neiu, ei ole masu peiu, maailmas leib teisi litsa miljoni.